Але газету забрали. І Дмитра також. До нього Михайла теж якісь претензії є. Поки що навіть не сказали які. Викликають завтра чи то на допит, чи тільки на дружню розмову. Куди викликають, хто викликає? Дана не могла повірити в те, що почула. Мамо, нас, мабуть, слухають. Догадайтеся самі. — Господи, та коли ще закінчиться? Коли на цьому світі спокій буде? Коли? — закричала вона але в слухавці вже тільки довгі гудки. От і відсвяткували. Юрко пригорнув її до себе, поцілував у голову. «Не плач, рідна, нічого страшного не станеться. Розберуться і відпустять. Це на нас полювали, як на лісову звірину, бо ми воювали. А в хлопців вже не зброю знайшли, а книжки. На дворі ж не середньовіччя, щоб за книжки страчували чи до в'язниць кидали». Дружину заспокоював, а сам ледь стримувався. Половина обличчя, спотворена вибухом у криївці, то смертельно блід, то багровіла. Хтось на Юрію, зітхнув Арсен, але відлига закінчилась. Це точно буде слизько, дуже слизько, і не один ще впаде на цій ковзанці. А й він почав збиратися. Сяду на ковальський потяг, і він за годину відправляється. Вранці буду в Києві. Треба рятувати хлопців. Арсенове клопотання, якщо й допомогло, то не дуже. Спочатку були комсомольські збори, на яких Дмитра іще групу студентів, незгідників, виключили з комсомолу. А вже після того – закритий суд. Хюркові присудили спецпоселення поблизу Тюмені. Там якраз почали розробляти нафтово-газові родовища. І він відреагував на вирок жартом. «Подумаєш, три роки спецпоселення – Справжній українець обов'язково мусить пожити у Сибіру. Михалика звільнили з роботи у Науково-досідному інституті. Він, один з найперспективніших молодих науковців, опинився на вулиці. Підробляв, де міг. Навіть двірником кілька місяців працював. Арсен хотів забрати його до себе, але потяг уже пішов. Тепер синові виїхати за кордон до батька було вже неможливо. А довзі й самого Арсена повернули у Союз, як неблагонадійного. Пробував влаштуватись викладачем іноземної мови, але, вибачайте, та голоблі повертайте. Довелося перебиватися випадковими перекладами у видавництвах. Стало справді дуже слізько, і в кожного з'явився шанс упасти. Влітку хто до Криму, хто в Карпати, а Дана до Сибіру зібралася. Юрко розпереживався, аж розгнівався. Нікуди він її не відпустить. Восени у нього за графіком відпустка, він і поїде. Але вона й слухати не хотіла. Мусить побачити Дмитрика. Мусить, бо вже ні спати, ні їсти не може. От наступного разу хай їде Юрко, а зараз мусить вона. Звісно, поїхали б вдвох, але хтось має бути вдома. Маму саму вже не можна залишити. Після того, що сталося з онуками, вона зовсім здала. – Як же я тебе відпущу, бідка за Юрко, це ж тисячі кілометрів. Це ж майже два тижні в дорозі туди й назад. А ти весною он, який бронхіт мала, цілий місяць бухикала. А тут Арсен телефонує. Оце зібрався Олезю провідати. Вже три роки у неї не був. Чогось душа не на місці. Там є чоловік, якому я заплатив грошей, щоб він за могилою доглядав. Але хто його знає, що за три роки могло з ним статись. Телефонував, не відповідає. Треба їхати. Заодно і Дмитра провідаю. Потяг все одно їде від Москви до Тюмені, а вже там пересадка до Сургута. Ну, от і не вів після цього у тлепатичний зв'язок. Домовились. Беруть квитки на один і той же потяг. Коваль Москва. Дорога вимотала так, що дана зійшла в Тюмені ледь жива. Ноги як ватяні, голова паморочиться. І що б вона робила без Арсена? Він і транспорт шукав, і дозвіл на побачення не діставав. Зустріч з Метром трохи заспокоїла ходючий, з випнутими обвітреними вилицями, змушніли. Здається, на років десять старший, але очі весело примружені, хіба що якоїсь неприхованої затятості в погляді додалося. Я тут став іншим, багато передумав, багато що зрозумів. Що більше вони нас будуть сюди відправляти, то скоріше ми їх звідти відправимо пошкодував, що не може з ними до Сургута поїхати, якби ж то був вільним, але колись він обов'язково там побуває. І знову усміх в очах. Кожен справжній каторжанин обов'язково повинен побувати в Сургуті. Не знаєте чому? От ще вишколена елітанації. Сургут вічне місто заслання. Туди ще російські царі завжди відправляли непокірних, навіть декабристи там відбували покарання. Щоправда, декабристів не годували такою баландою, як нас тут, а все ж у сургуті чоловіка, з яким домовлявся Арсен, не застали. Будиночок із забитими віконницями засвідчував, що й не живе він уже тут. Але, могла, але могила Олесі на околиці міста підправлена. Навіть бляшаний дашок над дерев'яним хрестом та металева оградка недавно пофарбовані небесно-блакитною фарбою. От і зустрілися, сестричко. Дана поклала на могилу почок засушених квітів, висипала з вузлика землю. Подарунки тобі з Волині.